Seguim el nostre matinal. Fa uns moments eh, acabàvem amb aquesta conversa amb l'Isabel Ruiz. ens En parlava de la conferència d'aquesta nit i de l'estat del corall en general des de l'associació d'amics de, de les Illes Formigues, però ara volem aprofundir uns segons més i ho farem amb el protagonista de la xerrada de la conferència. Bon dia, Joaquim Garrabou. Què tal?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 I després passarem a explicar quins són els impactes de la pesca del corall vermell i quin és l'estat de les poblacions de corall vermell aquí a la casa nostra i a la Mediterrània. I finalment la part que crec que és una de les més interessants és l'apartat de les solucions, què és el que podem fer nosaltres per ajudar a contribuir a la protecció del corall. I aquí hi han diverses mesures que es poden portar a terme. Uh, fa uns moments li, li preguntava a, a l'Isabel concretament uh, aquesta era una zona que destacava per la quantitat de corall que tenia. Tan malament estem ara? Tan, tan fotut està? Sí, la Costa Brava havia sigut una, o ha estat una zona tradicional de, de pesca de corall i, uh, era una zona molt molt rica en corall i, però les successives del uh, bueno, procés històric de, de les pescaries en el corall, uh, de la, del Corsell Vermell a la Costa Brava, doncs pues, en on té una situació que, com a mínim, la franja de, dels 0 als 50 metres eh, es pot considerar catastròfica. Mm -hmm. Jo no sé si tothom podrà assistir a la conferència, però als que no puguin assistir, aquest tema de les solucions que deies, que podem fer la gent de peu eh, o de barca, per dir-ho <laughs> per eh, bueno, solventar i ajudar? Donc. Bàsicament, eh, és, eh, la societat civil té, té molt a dir en, en promoure que es prenguin eh, i que es dediquin recursos a, a aquestes solucions. I quines són aquestes solucions? Bueno, ara tenim la Generalitat que fet, ha donat eh, ha proposat aquesta moratòria per intentar que les, que, les, eh, que les poblacions es recuperin i això és un, un instrument eh, molt potent. També el Corell Vermell és un dels objectius dintre les estratègies eh, democràtiques la marítima de, de la Generalitat i també de la, de la biodiversitat i el patrimoni natural, i el que hem de fer és pressionar perquè simplementin totes les mesures que estan previstes en, aquestes, en, en aquests instruments. I una d'elles, perdona, eh? una, sí, sí. hi ha dues mesures eh, principals, una d'elles és eh, la protecció, és a dir, que les, les zones eh, protegides doncs, eh, realment estiguin protegides i que hi hagi la vigilància i que, que no, no hi hagi casos de fortuisme. Fora de les zones on està la monatòria també s'ha d'incrementar la vigilància. Eh, precisament eh, ahir va haver-hi un, gràcies a la coordinació dels Mossos d'Esquadra i, de, i dels agents rurals eh, i dels vigilants de les diferents reserves doncs, eh, es va poder detectar un cas de, de furtivisme a cap de creus, i això és una molt bona notícia, però són molts esforços. La gent que està en al mar cada dia doncs, també pot ajudar a, a, a donar vis d'aquest tipus d'activitats que, no, que no són correctes. Eh? Com, com ho podem saber això? Com ho podem veure? Perquè, esclar, es veiem moltes persones que fan submarinisme. Detectar algú que és un furtiu és, ha de ser prou difícil, no? Sí Sí evidentment eh, no, no dic que portin l'etiqueta perquè precisament són furius i el que fan és, uh, és tenir uh, mirada d'amagar-se no? I, no, i de que no els detectin. però algunes d'aquestes embarcacions o alguna d'aquestes persones que es dediquen a això doncs ja jat només per les zones on van a fer immersió donc i ja es, ja es pot tenir una mica de informació de que potser són susceptibles eh, i després una mica les actituds. No costa res prevenir eh, veure si tenen una actitud una mica estranya doncs prevenir i avisar no, evidentment no fer eh, les persones l'acció sinó avisar els serveis eh, de, de Mossos d'Esquadra o de, dels agents rurals perquè ho ho verifiquin, que probablement ja estarà no a sobre, però que que, que ho verifiquin. Em queda una qüestió només. Dins de l'ecosistema de, de casa nostra, d'aquesta Costa Brava que estimem tant, els que som d'aquí, és tan important el, el corall? Bé, bueno, el corall forma part de, és una espècie emblemàtica de la Mediterrània i és una espècie emblemàtica de la Costa Brava. No entendrem la Costa Brava sense la, la història del corall vermell i de la seva pescaria i, de les seves, i, i de, de, dels seus paisatges, no?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 el corall vermell forma part d'una d'aquestes eh, espècies eh, que es clau en els hàbitats que nosaltres eh, anomenem del coralligen, que és una zona on eh, hi ha molts recursos pesquers, per exemple els neros, els llagostes, pues, viuen en aquests, aquests hàbitats i tot el que impliqui la degradació del coralligen i tot el que impliqui la degradació de, de, de les poblacions del corall vermell pues, pot tenir repercussions també en, aquestes, en, aquestes altres, en aquests altres serveis